Boto eskubi da duen posta dagoaren euneko bosta izan behartzuen minimoa. Horrek eh, eskatzen zuen sortzi mila eta sinadura badiozkoak izatea. Apirilaren amabostean, amaitzen zen komprobazio hori egiteko EPEA, eta EPEan konprobatua sortzi mila bederatzireun dadaro eta sei sinadura dibeda eh, badekoak. Beraz, horrek esan nahi du, gainditu dueda eh, eskarri honek urrengo pausoa eh dagokio behar diran txostenak e, egitea. Hipotesi hori neizta ustailean egin, abuztuari ba, begira etza da bideragarria zergaitik eskari bati erantzuna ematen saioenean, zezendua za erabiltzekoa eta gaur oraindik aktibitate hori udaletxean posibide da eta legezkoa da erantzuna ezin da ustailean eman. Beraz, nik gustet gaitiak normaltasunez aurrera egin behar du da, hau gauain dituta izango dugu aukera aurrera jarraitzeko eta bueno, ba, konsulta egin eta horren emaitzaren ondoriak ba, izango dute bere lekua izan behar duten garaian.